اللہ علیہ وآرمان <تصفيق> الرحیم حلیف لامی <مي> مرا تلک آیات الكتاب والذی انزلی لیکن غبک الحق ولیکن <الكن> اکتر الناس لا یکمنون سورة الرات مدنی سورت نزول که اشپاد نوی نمبر دی پس ده صورت محمد نا او پا ترسیب صورت نوکی دیار لسم نمبر دی پس ده صورت یوسف نا مناسبت ده مخی صورت سرا سورت یوسف کی دو مثالیں بیان کړې شامل الغیب الله دې او متصرف او کارتا زومغه دې نو سورت الراد کی وئی حاجتونو کی مشکلاتو کی صرف اغالا راه مدد کی بل سوکنا رامدت شا صرف اللہ توائی بلچا ترامدت شا موائی زیمہ وجہ صورت یوسف کی دلیل نقلی بیان کو مسئلہ بالکل واضح شوا او بالکل سفا مله شووه دشورې را کې تنبیاد لکر کوي د هر دلیل نه روو شولې معضوم کار نه کوي داداخل نولې کار ناخلیئ تتمی ہاتھ ذکر کئ درې ماوجهه سورۃ یوسف کې آخره کې ترغیب ال القرآن ماکان حدیث یو ولكن تصديق الذي بين يدي ترغيب الى القران لسوره الرعد شوروقي فترغيب الى القران باندې او قران كريم او بترغيب باندې شوروقي دعوت صورت نووې شرک فیر دعا مشکلات کي اوتكاليف او يې کي आवाज الله تعالی ترا مدد شوو آهي ما فوق الاسباب کارونو کې دا الله نه الیاوه بل څا ته را مدد بیان د صورت دا مساله چې دا صورت بیان نو به په هغه طریقو باندې بیان پگو اندازونوی بیانی اولنے باب ناولنا سرغم آیا تکوری فدیر کی دلیلونو ذکر کئی تاغی دلیلونو حاصل دا دے تی پیدا کون کے داری و سیز اللہ دے دویم سباکو تاعتم آیات نا ترپیلن سم کوری تاعتم آیات ترپیلن سم کوری فدی کی بل قسم دلیلو نا ہوئی چاله بار سپویا دی او متصرف او حفاظت کو ان کی الله دی دعوہ به تفریقی چلهو دعوت الحق سوار لسمات کی باب د شپړه سم نهته نمبر پ چې پېشت پورې پهې وویفاون کې ضیم او بیا یا مثونه ذکر کوئ او زبانون کو ځ نهون سالورم باب د شپ ک تم نه تر دوه دیېر شمه پورېغې ک بیا خوشحالی زیکر کې او زورې سره دنیا د یاری نه پنظم باب د تين دې نمبر آیات نظر دې شرمدار ترو دې شرما پوری پدې کوي نگرا متصرف زما بیا بشارت اشاره ذکر کوي او دلیل و داست دیر شم نه تراخیره پورې شپګم بعد صورت صورتت دی او په دی کېد د شو بهتو چې ته پ غمبر نه امتیازاد د صورت یونااشنا کېسم الله او پناشنا ترز باندې دیم یو ناشنا مثال د قران د فایده غشتلو او سلورم الا بذكر الله تطمئن القلوب ده افتداد و صورتنا و قرآن کریم مقام بیانه ای دا کومه خبره چه دا صورت کئی نو دا دعا وړه خبره مگانا دا دلیر دوی کتاب په حواله کی گی دا ده منلو کی کامیابی دا حاجاتو کی یو الله را مدد کئی غیر تر امدد شموای چا را مدد چلوه زوانه د بغداد شاهی میرانا وبانی ستا استاد او نور درگاهونو زیارتونو به سمه ګرځي الف لام را تلک آیات الکتاب دادی دا الکتاب نو سوونه خبرانه دا داو چې د کما شیلہو داوتو لاک، <سلام> صرف آغا اللہ را مدد کئی، او بلنا مناسب دا غدا، دا آیاتونو دی کتاب دیدہ خوصا گب ندے، آغا کتاب چنازل کڑی شوید تا تامی رب بکا دا طرف درقستانا، اللہ هغه آغا دا بالکل کرا، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، زیاد دخل کن ایمان نرہوڑی، اکثر الناس لا یؤمنون، زیاد من حالله کې ناک سره ناصلله یرون او زیاد د خلکو نهنی نهلی نهنی فې دا خبره د خلخ لاته چې د ی نهنی نو خیر د لک سوچتی که نه چې کم زیاد دا را روان دومرره غټ غټ کارونه کو شي مانونه پیدا کوول شي زم کې پیدا کوول نو فصلونه فده کوول شي نوه د د پنج پووټی ضروریت نه شي پره چې دې په بل طرف سره باندې نو دلیلونه شروع کړل او د دلیلونو حاصل حاصلدار تر څلورمه یا ته پورې چې خالق لكل شيء هو الله پیدا کوونکې داري اوسې دی او الله فذا او فتفریقي چې لوهود او طلاق اغه الله لا لا بلنا مناسب نو اغه کرامت دد دبو سره وې لوهود او طلاق صرف دا غی اللہ نا آجتو نو غوڑا دبل چانا آجاتو مغوڑا نو اولی دلائلو حاصل دار چا مخالقو عرشے میں دے مخلوقو نو لہو دعوت الحق دار سیم پیدا کون کی عرشے میں دے مخلوقو نو صرف الله اللہ لدبلنا نو آغا کرام دادو اللہ اللذی اللہ دیا غزات رفات سماواتی چیو چد کردی اسمانو نابیستنو تراؤنا چتاسو یوینهی اسمانو در تخکاری استنی نشته یا تراؤنا عبید استنو دست استنی چتاسو یوینهی یعنی استنی و تشته در اللہ در قدرت خواه استنی چتات استنی اخکاری مغوطا نشته دی سمستوال اللہ عرش بیا برابر دی اللہ پر با عرش باندی لگستن چی در اللہ دا شان سره مناسب دا. دی اوز دیگی خلقو کتی والی شروع کردی دی استوال العرش څنګه چللو داس څنګه حساب کتاب دیو څه ویته څه څه کار دی بس خو استوال العرش الله ویلی دی چې برابر دی پاره د څه بدلا مونږ پدوی پوي ګوتار شپې نه چاته ته وي بیا برابر ایدل څه ته وي تار شپې دېل نه دې کی ګوتوار ته ساحجه ته اوس ګارشینو ثم استوال العرش بیاج کمنو برابر دی پاره شپه باندې فصخر الشمس والقمر فائدہ کی لغوین ورا اسpkgmai هر او روان دی نتی مقالرتا یدبیر الامر من یدبر الامر تدبیر کین ټولو کارونو تا ټول کارونو چې کم دنو د دې کا خیال او تدبیر نو الله رب العزت کی از ذہان لقمان شاو سوی ګلو تا نو گو ید لقمان را حق کې ادخلو چې سو پورین وړای تا وئلینی شکه تاسو ځه نتراغیب پوری چه کمدنو نوڑایم کتنیشی گزید لئے یو دابیر الامرہ تدبیر کی رتول و کارنو یو فاصل ال آیاتی جدہ جدہ بیانی دلائل لہا اللہ کم دا پارادی چه پتاس و ملاقات درق قلبانی یقینو کئی اللہ سرو ملالیگی غیر الله سره از شواهد و اول نزید ویم دلیل او الله دی آغازاتو ماد دلار درواسی مد دلار دا چه غلو لید از مکا تا دوم رو لید از مکا غلو لید و جالا فی آروا سیوان هارا او گرز اولی دی بده که دران دران و گرونا و آن هارا و سندونا تالویلوی و من کل سمارات و دار کسمه میونا جالا فی آزا و جن گرز اولی دی اس جونا دوا دوا یوکش لیلن نهار فتای چه کمدن و شپا پا و این نفی زالکای کنن بدے کے خام خان خرید پار دا اپ کوم شغیفی کرو کی و فیلارزی قطوان متجاوی رات او اسمکہ کی قطوان متجاوی رات توٹی دی وردو ندی نزدی نزدی نزدی نزدی وردو ندی و جنات او باونا دا مرانا و دا او سنوان, سنوان او غیر سنوان, و سنوان. دیو و چنوی دیو سنوان او فصلنا و نخيل و زرعون و نخيل او فصلنا و نخيل او کجری سنوان او غیر سنوان دیوموالا او چې دیوموالا سنوان چې مونډي وي او سانديږي ذو خدلی په برابر باندې او کین سنوان چا دې کندن ريو مونوالني بلکي جدا جدا فتليو زان دا چې کندن يوي او کجورا فتلي يوس قابي ماي والد سکال او د سکول چې کندن خل او کول بو يو باندې وانه فازل بعض او بعض په لوکول او را کوم <سلام> غاز نه د لاراب سن کې ان فی ذلک الایات <سؤال> یاقینا بری کی خامخانی کی دپاردا قوم چا غیا قلری تا قل <سؤال> نکارلی اولی توکینون بیاو تفکرون ابیاو یاقلون چھ بقیامت یقین راجن فی فکرو کینو اقل <سؤال> وریکارو <سؤال> کی خدای سن <سؤال> نشتر و ان دا جفاج جبن قولون اور دا زور نه ذکر که بینکار داخرت دار دی وجه نه چه در طول و بدرنگو جڑه داوا طول و بدرنگی نه جوڑاوا چه در آخرت نه انکار کهو در آخرت نه انکار دا در طول و بدرنگو جڑاوا و این تاج فاج او گتار یعنی گین فاج ابن قولهم اتا جب که انو ناشناد خبر او دا اکونا تو رابن پاوکی چوشو منگا خاو ری و آئینا لفی خلقی جادید آئیشو منگاوک ادائش نیوی کی و لائک اللذی نادادی آقا سانچ انکاری کرد در اقبلنام اے دادا اللہ انکار دی زکر الله دو قدرت نه نانکار کول دا اللہ نے انکار دینا و اولا ای کلغلال او دا خلق چی دینا توکو نوی پسو چون دا دی کی و اولا ای که دا وی بده کې امیشا راي ولوي اخلاص شوتي نه وي ساجرونك او بتروار غواړي ستان عذاب قبل الحسنات مخکې د نه کائنات مخکې توحيد نه توحيد منل نه نه او توحيد مخکې د نه غواړي نو د عذاب نه د بچاو اسباب کو توحيد دی هغه نه کوي واقع خلاص من قبلهم المسولات او يقينا ترشوي دي مخکې د نه نموني عذابونو و این رب بقایت انان رب ده خامخا خاون ده بخن ده خالکتا علا ظلم احباز و شرک ده دینا که در صلو کال مشرک ده کلمه ویچه لا اله الا الله محمد الرسول الله نو اللہ بودت در کالو کال شرک سکی ماف کی یعنی الله غفور و رحیب ده ترغیب ده راشا راشا که شرک ده کرده ده ناروادی کری دی نو بس کا توبه و باسا این رب بکل زو مغفرت اللہ ناس ظلمهم سر د دین تشریک کړه دي شرک مله سکی معافیګنی شرک الله تکن ذل حدیثو کې راځي نبی رسول سلام وي چې باندې آدم ما تکن ذل کی او دلته مناسب ندی چې ماته شوکی کنذل کی کنذل سری هغه حدیثو کې وضاحت ته چې دی وي چې الله ځلني یا نیولی ویل دي الله ځلني یا زولنی ویل دي وې دا ماته کنذل کولې نو سرد دینه چې دا الله ته کنزل لي او بیا هم الله اف کوي د دینه لمهرببانانه باشابل شته دی دا اللہ دا او چې بیاوم سرد دینه دا الله دمهرببان نه پایده نخلي او رایشي الله رب ل زتته چې توبو باسي نه رب به کاه شدي د لقا یقینه رب دخواام مخاره س غذابواام یارهکه مجززهوي نومونږ به منلهوي د زمونږ د خوې خبرې نه راړ نو چې مونږ سم واو د شانچل لو کي چې مونږ وواي دا سفاړ را مونږله سرو زرو کو کې د حالله که نه دځان تړولې ده وا خوول له نه کفرولله اننج رالیو مرات دی اوای دی کوای کا کسان چې کوپې کړی دی د کمم مسلی نه له دا وول الح له دا و الحافان وایه کسان چېین کارې کړی لا هو داوه تولاقنا چې بلنه یو د اللهغ دی لا لا زلهلی هااترببي اوناازله نازلهی پهبان یو نه خاطره طره په را د د نامان او جواب توکه زما په اوس کې چې کوم د لایلدي نوکومه بیا یو د د پی د منسب دي او بل د د یت د منسب دي او زما په اختیار کې نو چې کوم د خدای طوب د منسب سره دي. او چې کوم ده پیغمبر ده من سب سر دینا غوام اللہ و یعلم ما تحملو کلون نور بدا تووا ما انما انت منظرون یقیناتی یراون کے او ده پار هر یو قوم یو لار خودو لار خودو ان کے ندویم چیسم دلائل چه عالم بکل شینو واللہ پو آپ آری حسز بانده ده اکیو پار اللہ دار چاہی معلم و نوار شینو ده معلوم نلہ حودا آغی اللہ لدابل نظری شیانو آگر آمدد اللہ و یال و ماتا ملو کل امسا اللہ چی دینو پویگی پا پویگی پا آغا بانی چی باری یاری و مادا و ما تغیزو لرحام و ما تزداد او آغا چی کمی رحمون او زیادتی سا اندامون زیادتی در چا و در چا کمی سوک دو اشگوت و یو اشگوت پیدا شي او در چا چی کم ننو خوا و شل اویا پستورګو کې غوغونو کې فرق دی او یا تغیر د الرحام د مودې په ابتدار ځنه د نوو امیاشتونو په کاوه مودې کې وزيږي اشفاقو نه په باراو د نوو نه په کاتا په دې کې وزيږي او ځنه د نوو نه په برسه شي تر دو کالو مروق پر مور په ګیړه کې تیر کی ځاها کې پیدا کېدل پیدا کېدو نو هغه خونې مشي وو نه چې پداسونو خندلې ځکه ګرلم ځاها کې نوما تغیزو لرحام وما تزداد اواغا چه کمی رحمونه اوڈ دیاتی اواری اوستیزا اللہ سراباندازا عالم الغیب و شهادان پوارے و پٹو بانے و پخکارو بانے الکبیر دلوی شانوالا المتعالا و پاک دی شریکانونا اوچد دی شریکانونا سوام منکو من اصر القولا برا بردی بتا سوکی آغا سوکچی پر روح ویوینا و من جاربی آغا سوکچی پر تیزے وامروا مستغفر بالله وصار بم النهار او اسوږي پټې دن کې وي شپه و صار بم النهار او گر زيدن کې وي پټه کندهار ما دایو قسم د لایل به باب کې ويل پارچای مالم هر شې مل معلومه ر بغېړه کې دار زنانا کڼر دا ر پوې الله عزت ایمان لهوده و تعلق الله لدا بدن دې شان او اکرامت رواني استاجتنا ختم معلوم دي بل چا دصل لگی او چغي او باسي له موقبات مبین هديه بالقسم دلائل دار شای ما حافظ او ارش مله محفوظ لهو دعوت الاق دار شای ما حافظ او ارش مله محفوظ حفاظت کو ان کے ذمہ تکالیفات او مصائب هن ز ساعت ما نبي اوس بلچا ترا مدد شوئي له موقبات مبین هديه من, من خلفي آغی اللہ لذی ساتون کی پرشتے مقی د انسان نا ورسطر دے انسان نام مقی دے انسان نا, نا, نا رواني یا فزونہو من امر الله افاظت کی د را من امر الله اپو حکم دا اللہ باندے نو دا حالات بی اولی راجی الله لا یغیر ما بقوم قوم اتا یغیر ما بی انفسیم یقینا اللہ نبذ لی چکم دنو آغا بقوم آغا نعمتو بی قوم تا حتا تر دې پوری وګرځي بدل کړي دا هغه حکما چې په بدی باندې چې بدی الله کومقرر کړي قانوني چې ا قانون بدل کړي لاړ مه کالو جمهوریت نظام راوالي نو الله رب الدولت په حالات تم سکی بدل کړي بیا جماعت کې مېري کې جنازگاه کې مېري کې سکول کې مېريږي واذار الله بقوم سوء فلا مرد انوار کلا چې رادو کې الله په یو قام تکلیف را سولو نو نشتی واپس که اونکی اغیل او نبوی دیل را بیدا اللہ نیسوک دوست و معاون بچ که اونکه او اللہ دی آغاز آدرین کسندلائل متصرف زیما کارساز و مددگار زیما و اللذی اولی کمربرق خوفا و توما او آغا اللہ چه نخیطا ستا از برقا بریخنا خوفا دیاری دواجنا و توما او دو منت پارا چه بریخنا اوشی نسوکو یریگی و یا خیر او څوک په تمه شي وی باران به شي سړید ورونه یې یوي زمیدار لا ورکړي وا او یوي د خوختو والا ورکړي وا نو چې واریز به رااله نو چې یوي کربه وی, کرب وی بابا زمیدار کربه شیلار وی بابا دوا کا وا فصله کرل دي تماکوانی کرل دي غنمه کرل دي کټم به ټم باران شنه دې پیراله تیلی دي چې بالا بدل جوړو ما بابا سوال کوي چې خلې بارانو کینو چه بله کرا براغه داغی باوی بابا سوال کوا دی پره دخلق تو پور دی ریست دره سانچای خما دیدار ریست خدای اسمان شین کی آنو که خیری ما تایویلی دی چه بالای بدل جلوب نو سوال کوا چه خدای باران نو نو کی خوفان انسان خو مختار جده در چه شین تا آجتی او در چا باران تا تی آجتی نو خوفان سوکی ریگی چیزا اس پدجاز چل کی گی او باران پا تم یا خوفاً یاری چې دې نانچه نه وریزه نرابان عذاب سشی راشی تن در رابان راو آنو گرزیگی او تمعی بکی در بارانی چه اللہ رب بلیدت به بارانو کیم و شو صحاب استقال خائفی نو اتوامی عینا و این شو صحاب استقال او چه اللہ رب بلیدت رانی وریزه وریزه درانی درانی و او صب ده را دبی حمده او پاکی بیانی گلزاره دا گلزان چیزن دا دا اللہ سو بیانی پاکی یا ویو سب بیو راد و ہو تسبیح و آ راد پرشتا دا یو پرشتا دا او غد اللہ پاکی بیانی نو گور پرشتا دا دلیل شو د فرشتو نا پرشتا ہوئی لا اله الا اللہ نیشتا دا چه کم دنو لایت در آمدد الله اللہ نیسو کو صرف یو اللہ را مدد کانو تا دا پرشتو خبران نمانی ویو سب بیو راد ہو. باقی یعنی اپ گنی اللہ رب الذرات پرشتہ سارے کمالات خدا اللہ نا سارے تائیں اللہ نا من خیفتی دے اللہ نا ورسل الصوائق اور علیق اللہ تندرنا نورا سیدی لرا غشات ای شراد کی واہ او دی جھگڑ کی پیو اللہ کی واہ اللہ ر مضبوط یا وہ ہوا شدید المحال آغا اللہ رسا غذاب والا نو لہو دعوت الحاق اذا عذاب نظام بچکیا نو شرک پریدا نو هو دعوت الحاق آغا الله لذا بلن اذا حق بلن مناسب سچی پکار اس دینال ټک دیئے نو سچ پکار چی دے یہ حق رحمدت شا دا صرف دا اللہ رب بلیدت سر مناسب دا بل چاہتا چکم دا رحمدت شا آیا فلا تدوب بأمر قد تغير على باب الاله لكم نصيب فلا تدوب بأمر قد تغير على باب الاله لكم نصيب تعالوا لا بل شترمدت شمو ايام لهدا وطلاق غير الله لنا بلنا مناسب والذين يدعون من دون الله اوا كسان مثال ذكرك المشركان 40 بعد تنك غير الله رحمت شوی اوان کسان چرا بلی دا اللہ نیلاوان لا یستجیبون لهم بیشائی ان نو قبولتیان شکول دیل معمولی هم ترے کک پوچھے ما قبولتیان والا هم تولیں نیشی ہاں ایلا ما گردم را لکا چے داتی قبولتیان والا قول شی مگر پشانداؤ خوراون کی لاسون قلوبوتا چلاسو بوتا قوارکڑیو چغیو باسی واو بورا شی وو بورا شی لیابل غفاو ذا چر او رسی دا دتا وما ہوا ہے. او بخله د دتا وا ما هوا ببالغي او نه دا او بده ترار ستون کی داو دا وا زوری نه او دا, دا نا. او بده رسیده ست دیشی نه رات چری او با سیملو دلگیه وا ما دعا اول کافرین فی ظلال او نه دا بلن د کافرانو مگر بو گمراه کی او بغتای کی وا ما دعا اول کافرین فی ظلال او نه دا بلن د کافرانو ماګر په کومراې کې او برباده بیا سره دا ه دا سر به کې نشته دی بل دلیل د ک کوي چې هر شو می د منقا دا هر چایمه ملجوود د نوار شو می د سااج د چا ممون نو ددع به طور مخینې د لالو کې داسې وه چې دلیل به د مخکې نتیجه تیجهه د په مب کوله اوس په داو مخکې کی او دلیل بور پسې وایئ اللہ ذکر آمدت کا چې د دنیا ټول سجونه دا الله سی دی تابیدار دی یک یواز دی اللہ تابیدار دی آغا سوک سجده کوي چې باز محنوکی دی از مککی پا قبل طبیعتاو چه گیر شیم او سوری دی دی چه کمدن و بیگا او سبا سبا او بیگا آر ٹیمه نوو سور دی او استا نمانی دی چا منی نا اللہ منی نو سور دی دا تابیدار دی او تا الله اللہ و نمان نمان تا چه بل طرف تروانی نو قل من رب سماواتی والارض چلو انتی زارا پوچلو در امباب تا دیزانا دارچائم مربی نوارشیم ده مربوبو نو لہودا و طلاق دارچائم تربیت کنکه نوارشیزمار ده تربیت و ده پالن محتاج نو پالن ازو کومان او تربیت زکومان نو وڑو کے مالو نو چی مالوی کری نووز غیر الله د چه غیر و بازیو بادرگاهو رو کی دی صاری خیزه نو هرث و حیث سوک دی د که داسته مالو نو مالک داسته مالو نو دست مکه نو چی دی الثلی شی نو خمو قضا چه را که شی اللهم یکی آواز اللہ دیکنه قولو هرث و حیث و حیث زورانه خنو اوز دایی نلکتا پوسوکا آفات تخلصم مندون اللا اولیا نوعی جوڑوی تاسود اللہن علاوه نور کارسازان و مددگار اللہن علاوه نور گوری اولیاء کار جوڑو انکی مددگاران لائم لکون لینفزم نفهم و لازور را چای واق دار ندیخ بلو زانون لردفائی دی آنو دنقصان اندنفی آنو دنقصان وارتو آیا مثالو نا حالی اصویل آم آول بسویر آئی برابر دیدون دولیتون که ندا الله مثال لدون کرے الله لدون کرے او ته چې تر امداد شوال نو اړونده نو اړوندو لدون کې برابر دي یا مشرک او موحد عامال در سوي ظلمات او نور یا برابر دي تیري ورن اگاني تیري شرک د دعا هغه او ته یاره چې او څا چا تاوازو کو شورا مدد شو ځانه د بغداد چې ای یا اولو ځانه پنيکای شو دیوانه پنيکای دا چې رجواله نو ولدا لا یو څه غوا نه داوګل چې دې زما ارث اوري دې زما دا الله خبردار دي دې چې کم دنو زما حاجت تر کول شي او دا چې عبادت وا په دې کې یو څه یا رخونه دا غډی تیارې وي نو ځکه وي عام حال ته ظلمات او نور نوای برابر دي چې یاره ورنګه نه نوول شرکه ظالما هم دالول الله شو رکا خلقو که خلقي یا د تاسو څخه چې تاسو څنګه رمضان کانو د خالقان دی امجالو لله شرکا ادي ګرزو لله رئیس داران چې پیدای شکل دې لکه د پیدای تعالی وګړو شوه د پیدای شپ دې باندې خو دا ټول الله د سر مخلوق ته د بل چاله او د مخلوق کې کمندر کمدن سر بل څو شری کې صداړ دی فتشاب الخلق والیم نو ګړو شوه د پیدای شپ دې نورتو آیا اللہ خالق و کل شایم اللہ پیدا کبھن که داری و سیزو آغا اللہ دی کیا حضور او رو انزل من سمای ما فائده د نواغ استد کتاب نا سمرا خول بیانو شو سمرا خول بیانو شو و مثال اداج کی چلکتا برا نا باران واری باران واری نو کاند کی د هار کاند مناسب او به روان شي غډ کاند نو هغه کی دا هغه مناسب او بی وړ کاند نو هغه کی دا هغه مناسب او بی خوړونه راشي او چپیوی پای کی گندخړی وی مارانی او دا چپی دی او تر با دو بل طرف نار رواني خوړونه راشي او پاري کې مارانومي لړمانا لومي مارانو سرونو چتکړي او جبې راوباسي الکان ورته د خوړ بغاړه ناشتي سوګي بلینده باندې ولي او څوک چار سره لختي وګدا او سر په اولوي دا یو سور یو رزني مې ندي کې هغه خوړې وبو هغه چا په سر تیرې شي هغه لاړ شي ګندګړي کړه په بغاړه پاتې شي نو چې معمولین ورولږي نو اړتیا لري چې یو او وباس جنا پوښت هغه کوم ډول را چې کوم ځګه پاتې شوی نو هغه ختم شي مازېداري سپیني وبو پاتې شي بیا باریکی ا سپینو وبو کې خلک لالونه ګوري د دریابونو غاړې ته په دریابونو کې سرو سپین ګوري هغه راوچت کی وور دایسه کندن راوړي ور تهونی وی دا غینه ګیلټ و غیره جدا شي ګډون شي او بیا هغه سره څنګه څنګه سنانا فریضه مند ځایونه باندې لګی وقوقونو کې په پوځه باندې او په تندې باندې ټکی لګی پاغي باندې لګی دا قرآن کریم مثال لې قرآن کریم بیانېږي نو چې وډکه سوچي چا غړټ سوچي دا آریو دا غی مناسب دا غی نه افزو کی فائدته نس کی واکلی سوق لگا واکلی سوق ډیر واکلی په چې دا قران بیان شینو چاپي شورو شي سپینه بغړای زملیان وګورم خوځ ته میراشینو تستور زګو کی زم دریو طرف نه وچ غی شي د بل طرف نه وچ یی شي وا بل طرف نه وچ شي پنپیره ده د بل طرف نه وچ یی شي داشګرد نه وی خبري راغست دی څوک به وځرو او څوک به بل تیری وي دا یو غربار وي ګنده خړوي خو سبحان الله رب العزوانان ملګری کړی دا صرف چې کمنو پړټکی وي نور وځنی پلاټې پړ پچا کې سپندر راغې او کور نور راغې نو دا وی لوی لوی پړټکی وي لوی لوی خالکای وي خالقان وي اغه بورډغړې تناسي وجکينه صاحبیا کا صاحبیا کا کینا بارام کینا بارام ایو یو زایی که تا با محنت کردی خواری بدی کردی اگهی با تا خوال اللہ نیشی را رسوله او تو با تکمدنو دا اگهی دا شرم محفوظی دا با یو رز نیمه یو کال نیمه یدو کال بای اللہ با دا گند کردی مند کردی سکی ختم کی حق با پاتی شی اگه همیشه اگه صفا و بب صفا دایی که همیشه سی روانی دا خر و بو یا یو رزی یا دو رزی نا ب اغاین به هارونه جوړ شي چې په کوم باندې سخت تراله او په تاسو سخت تراله د اور گزارونه سکل پوسکل لکه سرو زرو گزاره له سټو پوسکه او ترایته کم دنو د اور لंबा اوسکلا هغه الله رب عزت عزتمنه مقامات او تور سه لولې مقامات کوله الله زکی ورکی دا هاری او مصیبت دا په طرف دراحت باندې پدې باندې خفکه گما دا سه الله مثال لا کو ذا باطل بیان هي من السماء مان تاور يلا دبر نو بو فصالت اودياتن بقدرها نو بو يگی اکان دی بقدرها دغی پاندا زباندی فاطمه له سیل زب درابیه نو چد کی جپا غزا او داغنا چ بلوی باغبانې فناری پور کې افتراحه دند پاړ د ټاولګ کال او یاد سامان زو د ميسلو زه وی دا غي نو دا یو د تکلیفات مثال مثال لپاره دی چې تکلیف به مخه شي کیږي شروع چې تکلیف نیسا کله راغې نظر جوړيږي نه هینارنګ لا دې پتر کانه کې بعد انسان سرخروش آئے ټوکره کانه کې بعد نا کریزو کې رنگ پز د غزارونو نه پیدا کیږي کی او انسان سرخرو اوتای پاتره کانه کې بعد ایسا انسانی زتمن کیږي کی د ګړټو خړلو نه ورسته البلاء للولای کلهو الذهب مصیبتونه د ولایت د پاره او د الله د ذکرت د دا پاره داسې لري لکه سره له شغلې د غورو كذلك یذرب الله الا قول باطل دکرانگی بیانی اللہ آقا و باطلو فاهم از زبادو ندار در مثال چه کم حق دینو آقا پاتی کی گی مختانه ہوئی خود امز کوئی دا گشانتی وی چه وقت دیر شی پتا اولو دود به دود شی پانی به پانی شی فاهم از زبادو فاید سبو جو هر چه زک دینو آقا بلان شی و چه ختم بشی و چه فاهم ما ماین فاون هر چه فایدار که خالکولا فایم کو پلار ده دا اوپشي بمګ کې کاذا ل کاذبلله او لمثال دا ررنګې بیانی الله مثالونه لپار دا کسانو چې قبولتییا کړه د خپل دپارهو جنډت قبولتیا د وکړ ت کللیفاس د برداش کړلوخواال حسونه اوا کسان چې غې قبولتی د کړی غ لره نو کدي ل راغ چې بما کي ټولو د هغېمره سره د دی نه تا مخ به جرمانه کیور ور کې لران نو قبول ب نه نه شي ما نه را وړه ما خوبله دادی بادی صاحب دیلر بادی صاحب اوزای دی دوزاختی بی سلمی هاد باد بی سرادا اب من یعلمو اتا کابول ذکر کئی نو آغا سوکچ پوئی کی با دی خبر یقین کئی چه یقین آغا چنازر کڑی شویتا طرف تا درستانو نو آغا دی بلکل آخا کامانو آمانو ایداری پشاند روندو این نوائی تذکرولول الباب یقینن سیتک لیا تلوالا نوز دوارو سی بدونه ذکر ک اول دا چی دا اللہ او الله تابیدار او بیا د نا فرمان او اګه او نو ماته یو مضبوطه وعده وعده د بیا د ماته ای اګه سرون ما امر الله شاید کی هغه شو حکم کړه د الله پاګیبانی چې ادا نکړي شو نه پالل شي او ریګي د پندراب ناو ریګي د بدی صاحب نا اګه سان سو ور ابتغا وج ربهم چې صبر کيده په اړه له ټوله رضا منځادا الله پرداش کیز غم کي کی او په باندې کید مانځو او لګي داغنا چورکړ می دي لره په ټاو په کار باندې او دوی یادرونه بلا حسنات السي او دګه کوي په توحید سره شرک لارام دفقې په سره شرک لارام چې مو مخالف شرک شرکيات کومو بیانې نه دی د توحید بیانې او یادرونه بلا حسنات السي او دګه کوي دفقې څنګه په سنت بها نه توحید مقابل سے کمنو بلات بیانئی نو دے سنت بیانئی او درونا بلا سنت طیہ او د فقیندے په خوش اخلاقای باندې په اخلاقای لارا مقابل په اخلاقی کی کانذل کی عبادت ردی کی او د په ارت وئی او د هغه نکه یی د سر په مقابل با ارت وئی پتہ وای چې کمرون د سنجیدہګۍ خبره کوي تبہ احمقانه مقابله نه کوي واعذراونا بلا سنت الصیئه او دغه کوي چې کمرون دا بگویدې نیکی په وعده باندې بلا سنت الصیئه دا څه مطلب بل مطلب دا چې ګناوه کینو ورپسې نیکی کوي چې ګناه دنسې شي اوشي ورپسې نه کاله زور ورکی نه پاغه نه کای باندې غوډی سکی ختم کی ان الحسنات يذبن السيئات فاهدرونا بلا حسنه سيئه اولئك لهم مغبدر ذاك الذين ذلوا انجام الاخره جنات ونعيم كنونا باغونا لميش دنکیږي ودیتا او چار چدرستاه کیراوی پلاران زدهینا ومن سلاه منا باين او سوچ چدرستاه کیراوی پلاران زدهینا واذواجهم او د بیا نو داینا د اولادونو دا په یو لهو دا او تراک چې چاله دي مسلې بیان کړو او دا مسلې بیان کړي وا دا غالا دری پشت جنات تبوزي امن سلامنا باهم بازوا دي مزریاتم ورملائکۃ تذقنون علی من کل باب او فرشتي چې د نکیږي وا بدی باندې فاروار سلام علیکم سلامتیه دی پتا صبحاندی دواج داغینا چتاو سبر کرو وانی موقبت دارنو خیصر انجام دا آخرت او ایک اثان مقابل او گورا چه ماتی لوز دا اللہ بزدک لکوالی نای او کٹکی آگا چه حکم کرے اللہ پاغیبانی چودی پاللشی او روانے کی بزمکک کی اولائی کالهم لانا دا خلق چه دیل دیل دیل دیل دیل دیل دیل دیل کورو الله دیل دیل دیل سلام رب او بل قسم دلائل دار شای رازقون وارش ایمر مزوق الله هو دعوت الحق سر باغ الرحمت کا او مصال بیان کا دمو اچ بیا بالا تلک اڑنه کی نراکی مرو بالمعروف ونون المنکر این الامر بالمعروف ونای المنکر لا یباید الاسلام ولا یقرب اجلا توید بیان کا او شرک را کا دا ڈوډین کمئی لا یباح الرسا ولا یقرب وجلا او نو مر نزدیکیم الله یبستر السلمی شاو الله ډیری خورا کا غچل را چیرادیو کیو کمه یی تانگی وابر هو بلا آیات او خوشاله دی بدی جو معاملی باندې مستی وماله از دنیا په اخرت او نه دا جن معاملی په بدل کې مگر معاملی سا کا وایقول الذین فی او کمه جز دراوړی من وایا کسان څنګه کار کوي ورني شي نازول او زبان یو طرف درعبدنا او ان الله یذلم یشاء یقین الله خطا کی غزال را چیرای دیو کی او توفیق ور کی غزال را اناب چیرای ګرځي یاره ایمان په معجزو باندې ایمان په انابت باندې دي آ کسان اطمئنن قلوب بذکر الله او مضبوطی کیو کلقی زبرنا دی سڑی کی سنادی بیا د الله باندې الله بی ذکر الله په قران زړه کلقشي ولې دا معجزہ کافینو جتنور نور الله بی ذکر الله تطمئن القلوب خبردار په یاد د الله باندې سڑی کی زړونا ندولت ندنیا دنیا سے ندولت سے نگر آباد کرنے سے تسلی دل کو دی خدا کو یاد کرنے سے حال نزینا منو آمیل و سوالی آتا آقا کسان چی معنی راورده او عمل نیک کئی توبا لهم و حسن و محاب خوشحالی زدهی لرا و خیسته زیاده وارسو کذا لکه هرسن لا کفی امتین یارتن تنوی دان نوی مسئلہ کئیتا ممگو ما نلوی تو کدا چه کمدنو نوی نوی دانتا نوی مسئلہ راو آغستا نوی مولان دیو نوی مسئلہ کئی ویا مولان خود نوی دی تو خم مولان ڈوی دو خو مسلا زڑا کیوایا کازا لکار سلنا کافی امت ان قد خالت یاکی دقا گنگی را لگل میو تالرا لانگل میو تالرا پداسیو ڈالا کی پداسیو مد کی جی تیرشوی زمقی دینا نورو متونا سلا میرا لگلی لی تطلو آلی احماللزی او حینائی لیک دا جیتا بیان کی دیتا آغا مسلا چوہ اکر میں دیتا او د انکار کی دیمیں روبان بادشانا دیتا اللہ نمني۔ نو کم از آغا مسئلہ چیہو ہے نا ایلے وارتوائی او ربی لا الہ الا ایلہ ایلہ ایلہ علیه توکل دو ایلہ رب زمان لا الہ الا ایلہ ایلہ ایلہ مدد چلائیت بید دنا نو کتاسو میں وج نہیں او کتاسو رادا جی کم دردو مرگ بندو کار هر سنا توائی نو علیه تواکل تو فاغی اللہ بانی زنان سبارما و ایلیه مطاب واغی اللہ سزی ورسل الزما ولوانا قرآن سویرد بیل جبال یارمون بدا مسلمان لیوه خودتا چی کمدلو سکرتب خوب خوایا کنا سو صفانا در غرن چی کمدلو سروج وڑکا یا چی مون سوائیونو داوکا نوی ولوانا قرآن سویرد بیل جبال مانو تا گو بولوانا قرانا سورت بیر جبال او که چرته ویدی یو لستو کتابو د لستو یو کتاب سورت بیر جبالو چروان اول شو به زبان او عاشق لول شو به زبان اسمکا یا گویا کاول شو به زبان مری ناغه بدا قرانو که یو یو لستو کتاب کې دا وې چې ګرونه به سکے دې روانه دله او سمکا به چا او او مڈی پی گویا که دلی نو لکان دا قرآن وید دوی امانه ولوانا قرآنن سوی رج به الجبال او کشی دا قرآنن شروان کرشی بده باندی کرونا او خطیعت به الارضو او یا غسک شي یا شي بده باندی سمکا او کلی ما به الموتا یا گویا کرشی بده باندی مڈی نو لما منو بیام دی ایمان نره بیا ام چې کوم نوم دې څنګه راوډي بیمان راوډي لکه سورته له نام کې ویلو ولو اننا انزلنا عليهم ال ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى آی نمبر 111 د سورته نام تاسو می شي په اړه ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَعَشَرْنَ عَلَيْمَ كُلَّشَنْ كُلْ قُبُلَ مَا كَانُهُ لِيُؤْمِنُونَ ده ایمان نرودی، نزد دوم ایمان میں بیام نوی رودی، بللللہ الامر جمعیان، بلکی یو اللہ را ده اختیار طولو، افلم یه سل لذین آمنو، آینی دینا ومید شویا کسان چی ایمان رود ده، که خواه، آدده خبرنا، که خواه خوه ده اللہ باندی ایمان، افلم یا سلزینا آئینی دی پو یشیوی آغا کسان افلم یا سفلم یا سفلم یا آلم آئینی دی پو یا آغا کسان چی مانی روڑ در خبر باندی که خواق دا اللہ بزور باندی ایمانو نلاح دنناس جمعیان خام خائد حد بکڑ و طول و بزور باندی ایمان دا اللہ نوی فلا ازال الذين غفروا امين سميا که سانچ انکار کړي تو سی ووم ترسيږي بې تا وجه دا بما سو نو نو وجه دا جنا چیکړي سمو ترسيږي کاري اتونه او پلان غون کې عذاب او تاولو قريب امنداري يا بدې ترسي او تاولو قريب ام يا ورانه ردید چې راځي به وادلا الله یقینا الله خلاف نږي وادې متسلی تمغه پکې گا ولا د استو زي اب رسول من قبلګه او یقینا توګي کښوي پډیرو پیغمبرانو په ستانه مکه قام لیسو لذينا غفروا نو ما د مکد ور غسانو د امولد مړ کلو هاي کسانو را جنکار کلو نو بیا میو نیول دی نو سره اني شو اذاب زما افمن وکایمون پنزم باب او بل قسمت لایل دار شایه محافظ هر شایه منی ګران او شر زماري حفاظت او څارنې د لاندي نو چې کمزات تاسو وی شرار شان خبرداري او بارتا نگراني نو او چې کم او بل لاغه مقابله کی شغه تاسو نو دواره برابر کیدل شي اپمنو وکای مون لا کل نفس حارسو کو چر ساتونکو ویو نیګران پاریان از باندی پا اغوانی چی کردی دی و جا نو اکمان و لیسه که شرکا نظورنا او گردی دی اللہ لیسه دار و ارتاو آیا سمو هم سلک صفت خورا بیان کهی ردی کرتا بونا را تاو خواهی چنی سه سکی سمو را تا بیان کوي هم تو نبی اونهو یا خبر اوی تاسو اللہ لران صفتون او دلائل نیشنه عامتون نبي یا تاسو خبره ويغ اللهړ دا پهه شیک بانددي یا بما پهغاجدبانانې لا یاله مفلاردي چې نه د معلوم ال لا د ب مګ کې عام ب ار منل کوی یا چې کمنو پهنا سر سری باندېهس سر سری خبره کوي چې دا بللان کې دا اللهبراخهخورور دی او بللان ک لا الله بره اوور کړی دا او یا زولې د زهوته کړيدي سري لپې د سره ب ایر منل صرف سر خبره ده دا بلکه که سکه شو دا کسانو دا چنکار کړه مکرو چللې اره اشرفه دا که شوې اوسو دوه ان سویل او اوسو دوه ان سویل یو باندې کلی شوې دلاره نه اوس وخته اتا کې الله می شغله را سوق پستم کوونکه دایله رواه دا وي به ژوند باندې کې او خامخاز دا اخرت دې رسخه او من الله من وا او نبي دې را ده الله زعام سوق بچ کوونکه مسیر الجنه التی وید المتقون صفات جنات بشارت چا چومانا له نو مثال صفات جنات اگې چې لوځ کړي شه متقين سره چې غي ځان بچ کړي شه په دوانه بهي کې والا نه داغې نوالي او سينه زنا او کولوا دائم مزلوا کوزنه دی با مې شو یو سوري اوما وتلکا اوقبل الذين التقوا سورينا مراد آرام تلکا اوقبل الذين التقوا داري انجام داري کسانو چري ځان بچ کي اوغبل کا کافرین نه او انجام د کا کرانو د وورو وال لنا تینا مل کتاب یار کې یوااض منږ به منلیوه ختی اووا نه جواب وال الذينا تینا عمل کتاب کسان چوررک میدي د کتاب یا پرونهې مع زیې ل کا تې خوشالیگی باغبانې تنناال ګړ شوديتاته ف می لازا ما کو باذا او دې د پډوناغدي چې ان کار کې دی یوي نې م س د دینا تکهې نه سکي انکار کې له دعوت الله کو الله سلام دچ نوې له دعوت الله باندې انکار کوي له دې انکار باندې چې باندې ولې کز درزله سګې انکار کوي نو کې دې له دین انکار باندې ما پروا نهشته خبرکم انما امرتو انا عبد الله ولا اسرک به الیه اذه والیه معبو ما تبعى الاشوية بابي آغيا انعبو دالله داشت زمائب عددكم نیکي وعده الله او صدار بنجرون داري الله صديقه إلهي عدو و إلهي مآب آغي الله صبر آب لما و آغي الله صدورتك زمان فاول ظلئوه لهودا وطلاق آغي الله لذا بلند رشا ماهه کرام داد نبياوه قلو رب لا اله الا هو علی توقض و علی مطاب آغا رب زمان لا اله الا هو علی توقض و علی مطاب نبیعوی انما امرتو انا ولا اشرک بی علی اضو و علی مطاب یرتی رضانوائ نوکذالک انزلنا حکمان دارنگی نازل کرده د ده دیل را فیصله ده آرابای، پا آرابای واسه عجبه کی، حکمانه را بیا، یرد آولی منطره چی دلائل دی، دا بس های روز خائره ایسی لی کلی، پولی دادی که دلائل نشده سو، والا اینه تباعتا و آم، او گتروان شده دی پی خیالونو بسی، دا دلائل دی دار داگه بابا جی خیالات تی، والا او گتروان شویده دی بخیالونو بسه بعد ما جاکا من الیلمه فازده نا چلاگ ساتا علم علم سچه ده قرآن کریم علی علم ما قال اللہ و قال رسولو قال صحابت همولو لرفانیم دا علم ده بعد ما جاکا من الیلمه خیسی و دوڑی دا چکندر و علم نی ایغو دوڑی قالما جاك من الالمي مالك من اللايم ولي ولا نصير نبي تعالا لا اله الا الله مين وليم سوق <تصفيق> دوسو نو سوق بچكون کے اور دار ثنرتلا يرمنگو منلوی وګور تاجی کمنلو بیبیانی دی اولاد دے داتسنگا پیغمبري پچار دانی چ پیغمبري چ دا دیسره تعلق والا قدر سلنا رسولا من قبل کا یا خیان را لکلی میوڈیر پیغمبران سارا ملکی اوگر زولی میوڈی لرا بی بیانیا اولاد یا را بز در ٹکزا منگ با ما نلوی خمگ لما موجز را اولا وما کان علی رسول نیاتی بی آیا او نید مناسبی سیو پیغمبر لرا شرا اوڈیوانا خای مگر پیجا حضرت در اللہ باندی نا اللہ پا حکم باندی زکت پیغمبر نکمونگ ازا برا را راوالا اوالا لکولی آجالین کتاب دفارات هاری وی نیتید لکو نا اللہ لکلی دی لکولی آجالین کتاب یارانچی بیائی لکلی دی نو منگل بیدا شرکم لکلی او منگل بیدا آجال لکلی دی نو بیاز منگدی مندر آدو لفائدہ صدا یم اللہ ما یشاو روانی اللہ آگا چرا دیو کی او پاس یم اللہ ما یشاو رانی الله را چراده کی شبہ د شرکیا دا الله سګیدرونه خاتم کی وایو سبت او پات کی الله تعالی له توید مسلله توید پزړونه کس کی پات کی وایندو امول کتاب او هغه سر سره تعالی کتاب ما کتاب ما یو داس بات الا لست ار دې که تاسو کار نه وایمان ریا نګه تسلی دې دوم ر بدر دوی تا دا تیر دربان نه نوائی مانوری انک باز اللذین <سؤال> آئیدو هم یاکک یاگو خیمت آتا یاونین داغی ازامنا چی اروم دی لرام بدر کیوا تو خود آونا توفای انکا یاوچکم دنو صاحب آخ لمستا مور باریکما فائنما آلے کلب آلاغو ایقینا بتا دیده سولو پر منگ باندی دی صاحب اوکی داغستا اقبل کرده دا اللہ اقبل نوالا میاراو آئینو گوری دی انا انا دلاردن کو سوامن اترفيا دې دوم رسول چي کانا انا انا دلاردن انن کو سوامن اترفيا شداب پیغمبر يقي اوو دا پیغمبر سو يقي اوو او بیا وسرا ابو بکر ملګرې شو علي وسرا ملګرې شو خو ديجو وسرا ملګري شو غير ني ارسا رضوان الله تعالى عليه او دات کمدنو دا دې دا تاریخ رور ډیرې ده رور ډیرې ده رور رو ډیرې ده رو رو تر دې پوری چې ما دینای ټوله په لا پیټ کې واغستا نو ما دینینه دا, دا تاریخ څه تراره ماکه مکرمه تراره آ ماکه مکرمه ما افدا کا او دا هغه ټولې دنیا ده سوسو خورجو صو. نانکو کوڅو امنا ترافه با دی دې نو ګوري چې په دې باندې د اسم کرا او د دا توحید د اسم کرا رور وسکیږي فراغ دا ګیټ کمنو په داوات باندې نکړیو ډېر مفسرین په نس باندې دا صورت مکی ده ځکه لیکلي دي زمندني دي خو دې کې اختلاف دي خو ډېر مفسرین وایي وحشیر چې دا مضمون ټول مکی ده مضمون یې څه ده دا مکی دا مکی ده وړاندې ازمشه په صورت الرحمن نه ده په ځان نه صورت الرحمن نه نه ده دا صورت چې کمنو وایي مکی ده مشاور الرحم الله تعالی ذکر کوي په دې نه معلوميږي کچر تکي نظامي جهاد په ولاته کې سنوي ما موجود نيوي نظامي جهاد نشته نو علما او مبلغين اغي لډړي والو ته اجازه ته نشته هغه په داسه طریقه باندې دعوت ورکی چې شرک مکړه تنگ کی او توحید مکسکی څنګه کی سنډيره مولا تعالی وي وي پساليم فتو الرحمن د شرط کې دا یو نو دا چې د ټولو مفسرینو د ټولو تفسيرونو نه فات الرحمان په دین او قط ممتاز دی وي په دې یو نو کوي ار ټولو تفاسیرونو سره ممتاز دی دا دی نو په شاته بلی کلي دا او لام يراو ان انا تلرذم کو سوا من اطرافه عينو ګری دی چې اخینان ناتل ارذم کو سوا من اطرافه نو ګوري په دا وسط کارو شو دا به تول ختم شو شرکیات شو ختم شو او چې تاسو خاطره تاسو غوړین په خاطر سکی رات کی او سوق وا چې ګمرو چې له قبر وینځورانو هغه په شرکیات باندې سکی رات کی رات کی هغه ل الله ربول زه په توحید باندې ګویا کړی او نن کو سو امنا طرفه ایسکه مې کړی شرکونو یا غبه هغه توحید تشوي گویا شوی نان نان زلالن <سؤال> کو سومن اطرافه القران رحم الله تعالى وی فرمایل وی ماده سوکشت سی او کو سینه وکړل په زه تا ما چې کوم څلګ د قران د شمنان نو غیله مې قران فالانس وکړ ورکه چې چا به دا خبره وکړه چې د قران د ذکر لپاره سوار لته مونثري ضروری ان عارف په پلس د ګمنو لګیای اسرایلیا دوی کار ته وی غریبان خدا ان انا کو سوامن اترفہ او عوام مشغوله کړي په دین یته ته پنکری له اړ نه شي ان انا تلر دانم کو سوامن اترفہ چې موږ راز مزه کې تا نان کو سوامن اترفہ چې کوم دی رار سره په نو دینه والله يحكم لام واقف له حمه الله فیصله کوي نيشه لغي دن کې فیصله الله پسې څوک دا الله فیصله څوک بدلوله نشی و اللہ و هوا سریو لحساب و آغا اللہ سکلتو لحساب و قدم کر اللہ زین من قبلهم یخینا تدبیر کرده کسانو چمسکی دینو و اللہ لده سیاد تدبیر تولو یعلا و ما سکس بکلو نفسن و یکی اللہ فاغبانی چکری بندا و سیادمو الكفارو لیمان اقبت دار او ذرہ چپوو شکا کردن چچالد یخیری انجام و یقول اللہ زین کفرول سمرسلہ اوائی کافران چنیت پیغمبر اوائی کافران چنیت پیغمبر سرد سرد کیویلو تلک آیا تو الكتاب والذی انزل آئی لیکا من رب کال حق من رب کال حق ندلتا ہوئی قول بینی و بینکم و منعند او حلم پورت هواه پورے دل لاګوا په ميا زمام امن تاسوکي وا مانا اند کتاب او رسول دې دره تر علم دي کتاب صورت کې دلایل پېسترل چې پیدا کوم کې لار څه مان له هداوت وک الله ل الله بلن دي نشان او اكرام مدد بیا وی عالم پارت سیم له هداوت وک هغه الله ل بلن دي نشان او اكرام مدد بیا لار چايه محفل دوار شه مې محفوظ الٰہ و د او و ش ا ی م م س و د ا ن و ا ر ش ی م ن س ا ج د و الٰہ و د ا و ت ش ا ی م م ر ب ش ی او دا ی م ا ر ا ز د ت ص ل د پ سورت ابراہیم مکی سورت دے ترتیب سورتیو کی سورت